Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ma'budin rahmatal alamin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin am ba'd terkait dengan hikmah di belakang puasa Selain dari apa yang telah kita terangkan Dari hikmah-hikmah yang kembali kepada perkara akhirat Juga para ulama menyebutkan dari hikmah puasa itu Adalah suatu hal yang Berikan berbagai manfaat di kehidupan dunia Ada yang terkait dengan kesehatan Itu adalah hal yang terbukti Karena Pada saat berpuasa Terdapat kondisi-kondisi Yang membantu seorang hamba Untuk berada di kondisi yang lebih baik lebih sehat pada tubuhnya, sebagaimana dari kebaikan puasa itu juga, pada saat berpuasa aliran darah menjadi lebih sempit. Karena itu kata para ulama puasa itu menyempitkan gerakan dari syi'ab. Dan ini mereka yang syaratkan sebuah hadis. Nah Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna Syaitan Yajri Fi Bin Adam Majarat Dar." Sebenarnya syaitan itu berjalan di tengah manusia seperti perjalanan darah pada peredaran darahnya. Maka lingkup dan gerakan syaitan menjadi lebih sempit ketika seseorang itu berada di kondisi puasa. Ia. Dan ini maknanya didunggung oleh sejumlah pembahasan. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan dari kutama puasa di dalam hadith Abdullah ibn Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, Ya ma'ashara syabat, Man istatakamikumul ba'a fal yatazawaj, fa'inna ku'agadzunil basari wa ahsanunil fajj. Wahai mereka yang tidak dapat berikhlaskan, fainnya mereka hujjah. Wiskali anak muda, siapa di antar kalian yang mampu untuk menikah? hendaknya dia menikah. Sebab menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Tak obat yang membantu seorang di dalam menghadapi permasalahan dirinya kendainya dia berpuasa dan berpuasa itu memutus syahwat dan ini salah satu solusi kemasyarakatan Ia, banyaknya terjadi dari perzinahan kekejian disebabkan mereka menelantarkan dari syariat nikah dan juga menelantarkan dari anjuran berpuasa. Adik kata ada yang mengalami masalah pada syahwatnya. Dia mengambil dari solusi syariat, Maka akan tercipta kebaikan di tengah manusia. Dan ini semuanya dari manfaat-manfaat yang terkandung di dalam puasa dan hikmah-hikmah belum lagi kita membahas tentang ayat-ayat yang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa itu sendiri dari sebab penguburan dosa puasa itu sebagai tameng yang membentengi seorang dari api neraka puasa itu adalah sebagai sebab yang lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala puasa itu adalah sebab dia masuk ke dalam sorga man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban Gufiralah huma taqaddama min dabbih barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan kerana keimanan dan mengharap pahala akan yang punya apa yang telah lalu dari dosa Di dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad Rasulullah s.a.w. bersabda, "Inna lillahi utaba inda kulli fitr." Sungai Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap waktu berbuka puasa. Pada setiap waktu berbuka puasa. Maka ini dari keutamaan-keutamaan dan banyak lagi dari keutamaan-keutamaan di dalam hal ini menunjukkan keutamaan perbaikan dari puasa ini. Terkait dengan hukum-hukum yang perlu kita ingat bagi siapa yang ingin berpuasa, ada hukum-hukum yang harus diperhatikan sebelum masuknya bulan Ramadhan. Di antara hukum tersebut. Tidak boleh seorang itu Berpuasa sehari atau dua hari Sebelum masuknya Ramadhan Dengan maksud berhati-hati Dengan maksud berjaga-jaga Kerana dimaklumi ya Bahawa penentuan masuknya Ramadhan dengan melihat hilal Jadi tanggal 29 Sya'ban Dilihat hilal Kalau hilalnya tampak Besoknya adalah tanggal 1 Ramadhan Kalau tidak tampak Maka digenapkan menjadi 30 hari Bulan sya'bannya Dan setelahnya otomatis masuk tanggal 1 Ramadan ya. Maka sebagian orang kadang Dia berpuasa pada tanggal 30 Dengan maksud berhati-hati Jangan sampai sudah masuk Ramadan Sementara mereka tidak tahu Maka ini adalah hal yang dilarang Di dalam syariat Karena agama kita Telah menjadikan masuknya Ramadan Dengan sebuah tanda Dilihatnya hilal atau disempurnakannya bulan menjadi tiga puluh, terdapat tanda bahawa Ramadan telah masuk. Maka tidak diterima di dalam agama ini ada bentuk keraguan-keraguan hal yang tidak jelas. Agama kita dibangun di atas hal yang terang dan jelas. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Nak dapat meramal nabi sahwi yom ini, ulla yom illa rajulun kana Yesus sahwi kana Janganlah, janganlah kalian itu mendaburi Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali orang yang punya kebiasaan puasa, maka hendaknya dia berpuasa. Ya kalau misalnya seorang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, hari Seninnya atau hari Kamisnya bertepatan dengan dua hari atau satu hari sebelum Ramadan itu tidak ada masalah. Karena dia puasa bukan karena berhati-hati, karena bertepatan dengan kebiasaan Senin Kamisnya. Demikian pula kalau dia punya kebiasaan puasa, Daud misalnya, sehari puasa sehari berbuka, pasti dia akan ketemu sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Makanya ini juga tidak ada masalah. Demikian pula orang yang di bulan Sya'ban dihidupkan dengan puasa, dari awal bulan dia sudah puasa Sya'ban, ya dan boleh ya seorang puasa di bulan Sya'ban satu bulan penuh dibolehkan, sebagaimana boleh juga dia berpuasa di kebanyakan hari. Dia kalau di kebanyakan hajinya dia sudah puasa dan dia tetap berpuasa di akhir Syaban, maka ini juga tidak ada masalah. Iya. Kemudian di antara hukum yang perlu diingat Bahawa penentuan masuknya Ramadan itu dengan salah satu dari dua perkara. Ini ketentuan di dalam syariat kita. Iya. Bulan itu di dalam Islam hanya ada dikenal dua tanggal saya di akhir bulan. Tanggal 29 atau tanggal berapa? 30. Tidak ada dalam bulan Islam tanggal 28 di akhir bulan. Dan tidak dalam bulan Islam dikenal tanggal 31. Ia. Hanya ada akhir bulan tanggal 29 atau tanggal berapa? 30. Rakyat Rasulullah SAW bersabda, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi kata beliau kuasalah kalian kerana melihat hilal dan berbukalah kalian kerana melihat hilal hilal itu apa? hilal itu bulan sabit kecil orang Arab berkata bulan yang terlihat di tanggal 1 tanggal 2 dan tanggal 3 itu disebut dengan nama hilal itu bahasa Arabnya dan bulan yang kelihatan dari tanggal 4 ke atas Itu disebut komak Sudah disebut bulan dalam bahasa Jelas ya? Jadi bulan sabit yang kecil Yang tampak di awal bulan Itu disebut hilal Dan yang berjalan di tengah para sahabat Dan yang disepakati oleh para ulama Bahawa hilal itu Yang syah dan teranggap Apabila hilal itu tampak setelah matahari terbenam Jadi kalau matahari sudah terbenam Kelihatan bulan sabit kecil di atasnya, itulah hilang nama. Ya, karena itu siapa yang melihat bulan sabit kecil, matahari belum lagi terbenam, itu bukan hilang. Tapi itu bulan yang ikut ke bulan sebelumnya, jelas ya. Jadi harus dipahami kekeliruan-kekeliruan yang sering kita dengar ya pada sebagian orang di mana-mana tidak ada yang melihat hilang, ada yang mengaku melihat hilang. Ketika ditanya kapan kamu lihatnya? dia sebut, jam sekian, lebih menit sekian. Ya ternyata itu belum masuk waktu hulat maghrib. Artinya, mataharinya belum terbenam. Ya. Maka yang seperti ini tidak dihitung. Apa yang dilihat? Maka harus sesuai dengan ketentuan ya. Sebagaimana tidak ada dalam ukuran melihat hilal itu, bulannya harus sampai ke dua derajat atau... Bulannya harus sekian derajat. Itu tidak ada ketentuan. Di dalam syariat tidak seperti itu. Iya. Yang menjadi ukuran, Nabi memberikan ukuran. Suhu liru'yatihi wa'aftiru liru'yatihi. Kuasalah kalian karena melihat hilal. Berbukalah kalian karena melihat hilal. Kapan dia bisa lihat? Dengan mata telanjang. Atau dengan menggunakan alat. Dia lihat hilal. Maka itu syah sebagai hilal. Dia tidak lihat. Maka tidak dihitung sebagai hilal Dengan dia dilihatnya setelah hari terbenam jika ada yang berkata tahun ini tidak mungkin hilal bisa dilihat tanggal 29 ya. itu perkiraan tidak boleh dia pastikan kalau dia pastikan itu sama dengan orang yang mengagui dan itu tidak diperbolehkan ya. sewaktu segera sewaktu ini dalam ketentuan Allah dan Rasulullah mengaitkan hukum pada melihatnya bukan pada menghitungnya karena itu bisa dipahami dari kekeliruan memasukkan dari kekeliruan seorang menentukan masuknya bulan dengan menghitung, dengan menghisap Dan itu tidak dikenal di dalam syariat kita iya. tidak dikenal di dalam syariat kita hanya ada dua di dalam syariat tanggal 29 dilihat hilal. kalau kelihatan hilalnya, besoknya tanggal 1 Ramadan kalau hilal tidak kelihatan maka besoknya dihitung tanggal bulan. Ia ya, itulah yang dikatakan oleh Nabi. Berbuka lah kerana melihat hilal, berpuasa lah kerana melihat hilal, dan berbuka lah kerana melihat hilal. Kalau mendung terhadap kalian atau hilal tidak terlihat, kata beliau sempurnakanlah jumlah bulan menjadi 30 hari. Iya ini ketentuan pasti di dalam agama. Kerana itu siapa yang memakai hisap dalam hal ini? Pertama dia telah menyalahi ketentuan Nabi. Kemudian yang kedua, dia telah mengadakan perkara baru di dalam agama. Tidak dikenal sebelumnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mengganti dari cara syariat dengan cara yang lainnya. Ya, dan ini cukup dihitung sebagai kekeliruan-kekeliruan. Apalagi kita sedih setiap tahun, ribut saja masalah. Memasukkan, masuk. Masuknya bulan Ramadan. Kerana berbeda di dalam cara syarabat, <tuh> menentukannya ada yang pakai hisap, ada yang pakai rukyat hilal. Selain daripada itu dari kekeliruan juga harusnya penentuan masuk dan keluarnya bulan itu bukan wewenang orang per orang atau kelompok tertentu, organisasi tertentu. Itu adalah wewenang pemerintah. Wewenang pemerintah. Karena itu Ibnu menyebutkan Bahawa manusia melihat hilal di masa lalu. Maka Ibn Umar berkansil melihatnya. Saya sampaikan kepada Nabi. Ibn Umar dah langsung beramal. Oh saya lihat langsung berpuasa tidak. Tapi dia sampaikan kepada Nabi sebagai kepala negara. Barulah Nabi yang mengumumkan kepada manusia. Mengumumkan kepada manusia. Harusnya seperti itu. Supaya tercipta kebersamaan. Ya. Supaya tercipta kebersamaan. Tapi kalau keluar dari petunjuk Nabi, inilah yang menimbulkan nama perselisihan, perpecahan. Ya, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara paham muslimin dari hal yang seperti itu. Ya. Kemudian dari hal yang perlu diketahui bahawa waktu berkuasa itu ya, bermula dari, dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Yang dimaksud dengan fajar subuh adalah Fajar sadiq Fajar sadiq. ya, Fajar aslinya Sebab fajar itu ada dua, ada fajar sadiq Ada fajar kadib Jadi katakan fajar kadib Sebab dia tanpa Cahaya, tidak begitu terang ya, Agak pertengahan Langit, setelah itu hilang Setelah itu hilang Dan itu bukan fajar yang dimaksud Fajar sadiq itu, dia munculnya dari ufuk timur kalau kita lihat ke arah timur, gelap cahaya yang pertama kali muncul di ufuk timur itulah fajar namanya. Itulah fajar. Dan ciri dari fajar shadiq ini, begitu dia kelihatan, maka dia semakin terang. Sampai menerangi jagat, menghilangkan malam. Iya. ini fajar shadiq ini, ini waktu mulai berpuasa, waktu mulai menahan waktu mulai menahan terus dia menahan hingga matahari terbenam Rasulullah SAW bersabda bila aqbalal lailu min hauna wa idbarun nahar min hauna wa shams wa ghadhaqdar as apabila malam telah datang dari arah sini maksudnya dari arah timur Ia. dan matahari atau siang sudah pergi dari arah barat dan matahari sudah terbenam. Maksudnya lingkaran matahari sudah terbenam. Maka orang yang puasa sudah berbuka. Ini akhir waktu berpuasa. Iya. Antara dua waktu ini berpuasa. Ketika seseorang akan berpuasa. Setelah dia tahu kapan waktu berpuasa. Yang pertama diperhatikan terkait dengan niat dia. Kerana Rasulullah SAW bersabda illa man amalu bin niat. Setiap amanan itu harus disertai dengan niat. Wain nama lipul yang beriman awam dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan khusus di pembahasan puasa, apalagi dia puasa wajib, itu wajib dia niatkan dari malam hari. Dia niatkan dari malam hari, kerana telah syah NAS malam ibu yaiti siam, fala siaman. Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa. Bagi ya, Dan dia niat setiap malam, dia niat setiap malam, bukan satu kali niat untuk satu bulan. Tapi setiap malam dia hadirkan niatnya. Besok dia akan apa? Puasa. Hanya saja kalimat menghadirkan niat ini dimaklum ya, bahwa seorang apabila dia bangun sudah makan sahur, besoknya dia bangun makan sahur. Walaupun dia tidak menghadirkan niat puasa Tapi perbuatannya ini sudah menunjukkan Dia akan apa? Dia akan Berpuasa Ya, Sebab orang yang berakal, orang yang sadar Ya, Kalau dia misalnya Pergi beruduk, begitu dengar adat Langsung dia pergi beruduk ke masjid Maka itu sudah dihitung niatnya Sudah dihitung dia berniat Jelas ya? Sudah dihitung dia berniat ya. Karena itu pernah datang Seorang kepada imam ibnu Hakim al Hamdani, dia berkata wahai oh, imam saya apa mencuburkan diri di sungai, ya saya junub mencuburkan diri saya di sungai mandi setelah itu saya naik ke atas dan saya rasa diri saya ini belum suci mandi saya belum beras. Apakah ada masalah di sholat saya? Maka kata imam ibnu Hakim yang saya lihat kamu ini tidak ada kewajiban sholat. Kamu tidak usah sholat Loh, nanya dia, kok saya tidak sholat Iya, kerana kami ini orang gila, tidak waras ya. Tidak waras Masa orang turun ke sungai Mandi, sudah dia gosok, badannya naik Terus dia katakan, saya belum mandi jurnuh Itu berarti kamu belum waras Jadi kalau kamu tidak waras, berarti kamu tidak syah sholatnya Untuk apa kamu sholat ya. Jadi niat itu dan nah, pasti seorang berkata oh saya hadirkan niat dulu dia konsentrasi dulu meditasi sedikit baru menghajirkannya nah seperti itu niat kadang sudah menyertainya di dalam abad kebiasaannya dan di dalam maksud amalannya jangan dipersulit masalah niat itu iya sebagian orang kadang beban niat itu harus dialakatkan iya sebelum dia apa abad namanya berpuasa dia baca dulu nawaitu itu an'asuma ini dari hal yang tidak ada syariatnya iya Baik. Kemudian dianjurkan bagi siapa yang berpuasa dia makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tasaharu anna fi as-suhuri Makan sahurlah kalian Kerana pada makan sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Iya, dan makan sahur dianjurkan semakin di akhir semakin baik. Jadi semakin dia mendekat Waktu fajar subuh, waktu untuk sholat subuh, bagai itu lebih bagus. Ya, Allahfirman: Waqulu Wasyrobu hatta yatabyilan kumun khayyul Abiyah min khayyil aswad min al khud. Then a timu siam ila min. Makan minum lagi-lagian hingga tampak jelas benam putih dari benam hitam, yaitu waktu subuh. Jadi makan dan minum sampai tampak waktu subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam. Sunnah hingga terbenamnya. Matahari, iya. Ada pun yang biasa berjalan di tengah manusia ada tanda imsak Tanda imsak itu sekitar 15 menit atau 20 menit sebelum adat. Kadang dengan ayam berkokok atau dengan sirine atau dengan beduk. Ia ya. ini dari hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran dibatasi makan sahur itu sampai terbitnya fajar sun. Kerana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inn bilalun yaudzil bilay", fakul wshamu hatta tasmau ta'dzil ibnu mimaktub. Sungguhnya bilang itu adan di malam hari. Maka daripinula sampai kalian mendengar adannya ibnu mimaktub. Jadi subuh itu ada dua kali adan di masa masalan. Ada adan pertama, ada adan kedua. Adan pertama itu itu belum tampak fajar subuh. Itu adan peringatan untuk orang yang sholat malam supaya berhenti, segera makan sahur siap-siap orang yang mau puasa dia perbaiki niatnya untuk puasa nah disuruh makan dan minum sampai Ibn Rumi Maktub pada Adan kedua-nya makan dan minumnya, jadi makan dan minumnya ini sampai Adan kedua, bukan 15 menit sebelum Adan atau 20 menit sebelum Adan jelas ya baik, kemudian dia makan sahur boleh dengan apa saja hal yang menguatkannya Ya, kalau dia makan kurma, maka kita ada petunjuk nabi saw untuk hal itu. Dan memang dari sisi kesehatan juga lebih banyak manfaatnya, lebih banyak membantu bagi orang yang berpuasa lebih lama bertahan di dalam pencernaan. Iya. Kemudian di antara hal yang penting diketahui bahawa orang yang berpuasa itu dia wajib meninggalkan makan dan minum. Kemudian tidak boleh melakukan hubungan suami istri Iya, ini tiga perkara dari membatalkan puasa. Demikian pula tidak boleh dia memakai dari suntikan atau dari vitamin atau infus yang mengandung makna makan dan minum. Demikian pula tidak boleh dia muntah dengan sengaja. Sebab kalau dia muntah dengan sengaja itu membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya. Iya. Makadir ini dari hal-hal yang harus dijaga oleh orang yang berpuasa, ditinggalkan. Kapan terjadi, itu membatalkan puasa. Ya. Ada hal-hal yang makruh. Kalau perkara yang diharamkan seperti ghibah, namimah. Ya. Dari dosa-dosa. Di luar Ramadan diharamkan, di dalam Ramadan tetap diharamkan. Tapi kerana dia di dalam Ramadan, bulan yang harusnya seorang itu menghormati dan menghargai ya. Maka dia ada sisi dosa dari sisi itu lagi. Ada tambahan kejelekan dari sisi dia tidak menghargai apa? Bulan Ramadan. Iya. antara hal yang makruh dilakukan oleh orang yang berpuasa dia melakukan hijaman berbekam, dia keluarkan darah di bulan apa? Ramadan. Sebab itu bisa menyebabkan dia berbuka. Iya. Demikian pula kalau dia mencium, membeluh itu dari hal yang makruh, sebab bisa membangkitkan syahwatnya, bisa mengarahkannya pada hal yang diharamkan. Nah, demikian pula makruh, seorang itu tidak makan sahur. Dia puasa satu hari, dia sambung lagi dengan hari berikutnya. Ya. Atau dia tidak langsung buka, nanti dia bukanya sekaligus makan sahur. Ini dari hal yang makruh. Sebab sunnahnya ketika terbenam matahari, dia segera berbuka. Karena di waktu berbuka itu banyak kebaikannya. Baik. Dan begitu masuk waktu berbuka. Iya. Dia segera berbuka itu sunnahnya Dan itu dari ciri kebaikan, seorang mempersegera buka puasanya ketika sudah masuk waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazaru ummati 'ala al-khair ma fitr umat itu akan terus-menerus berada di atas kebaikan sepanjang mereka mempersegera buka puasa kalau sudah masuk waktunya Ia. kemudian dari hukum yang perlu diketahui seputar puasa bahawa orang yang tidak berpuasa ada orang-orang yang dapat udur tidak berpuasa orang yang dapat udur tidak berpuasa ini ada jenisnya kalau dia tidak berpuasa dia ganti dengan puasa juga. Dari jenisnya kalau dia tidak berpuasa dia bayar qidya. Membayar dengan makanan. Ada pun yang mengqadha, dia bayar dengan puasa, dia mendapat wudhu, pertama adalah seorang yang musafir. Dia boleh berbuka ketika dia safar. Tapi begitu dia sudah mukim di luar Ramadan dia ganti hari-hari yang dia tinggalkan. Yang kedua adalah suara yang sakit dengan penyakit yang diharapkan sembuh. Iya, walaupun sembuhnya lama. Kapan dia sembuh segera dia berpuasa. Iya. Kemudian yang ketiga perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Iya, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Nah apabila sudah selesai haid dan nifasnya maka diganti dengan puasa kemudian keempat orang yang muntah dengan sengaja dia ganti puas hanya ya. kemudian ada pun yang membayar fidya itu ada beberapa golongan yang membayar fidya, yang pertama adalah laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa maka ini kewajibannya karena dia tidak mampu berpuasa lagi dia membayar fidya Demikian pula perempuan hamil dan perempuan menyusui Yang khawatir Terhadap anak yang Dia kandung atau anak yang dia susui Maka ini juga membayar Fidya ya. Demikian pula Orang yang sakit Terus menerus Tidak diharapkan lagi sembuh Jadi ada jenis dari penyakit Dengan penyakitnya itu dia tidak bisa puasa Dan penyakit ini Menurut Doktor tidak bisa lagi sembuh. Bagian seperti ini dia juga bayar fidiyah. Iya. Jadi ketentuan siapa yang mabuk, siapa yang membayar fidiyah. Adapun kalau seorang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, baginya ada hukum tersendiri. Bukan fidiyah. Dia bayar, tapi dia bayar kafarah. Iya. Ini hukum khusus untuk orang yang melakukan hubungan suami istri Jadi ya, ketentuannya yang pertama dia melakukan hubungan suami istri Yang kedua itu terjadi di siang hari Ramadan Yang ketiga itu terjadi dalam keadaan dia berkuasa ya. Dalam keadaan dia berpuasa. Jadi ini tiga ketentuan Adapun kalau hubungan suami istri terjadi di malam hari Tidak ada masalah Iya demikian pula kalau terjadi di siang hari tetapi tidak dalam keadaan berpuasa misalnya suami, dia baru pulang dari perjalanan, di perjalanan dia buka kan boleh berbuka di perjalanan begitu dia datang istrinya baru selesai mandi haid misalnya. terjadi hubungan di siang hari tidak ada masalah, sebab keduanya tidak berpuasa iya jadi ini dari ketentuan yang hendaknya diperhatikan jadi kapan? Dia melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Dalam keadaan berpuasa, Maka wajib membayar kafar. Kafarannya adalah membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Tak boleh terputus. Kalau tidak mampu dia memberimakan 60 orang miskin. Dia memberimakan 60 orang miskin. Ya, Ini ketentuan di dalam pembayaran kafar. Ya. Maka ini sebagian hukum-hukum. Secara ringkas terkait dengan puasa ya Semoga kita bisa memahaminya dengan baik Bisa mengingat dari kandungan hukum-hukum ini Sambil saya ingatkan bahawa Di dalam bulan puasa yang berhubung Di dalam bulan Ramadan yang akan datang Itu terdapat berbagai lahat ibadah Terdapat berbagai kebaikan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Sudah Sisipkan untuk kaum muslimin dan musliman Iya Maka seorang muslim dan Muslimah yang baik Adalah siapa yang bersiap Untuk menghadapinya Ada program untuk menyambutnya Sudah menyusun agenda Apa yang akan dia kerjakan Di bulan tersebut Iya Bukan hanya puasa saja di Ramadan Ada solat malamnya Solat tarawihnya Iya Kemudian ada pembahasan di 10 malam terakhir dari pembahasan zakatnya. dia. Ada berbagi ibadah yang lainnya. Maka semuanya dari ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum hendak -hukum, dipelajari dan diperhatikan oleh seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua menyambut bulan yang agung ini. sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa semoga kita diberi umur yang panjang diberi anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan, bisa melihat bulan Ramadan yang akan datang, meraih pahala di dalamnya dan menjadikan ramadan tersebut sebab, sebagai sebab pengampunan dosa kita, sebagai sebab yang membebaskan leher-leher kita dari api neraka. Innahu waliyadhalika wal qadiri wa lahu ta'ala alam semua apa yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan saya maaf atas segala macam kekurangan wabarokallahu taala subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la warahmatullahi wabarakatuh